Du lyssnar på RLM, samhällskritisk kultradio. Kom in från vinterkylan, lägg en filt på er och spendera en stund i värmen tillsammans med mig, Konrad och Ingrid Karlquist. Det är söndag och veckans ordinarie program är i allra högsta grad här. Vi säger välkomna alla Sverige-vänner och ovänner som förhoppningsvis snart också blir vänner. Välkomna alla ni som lyssnar och så välkomna er som förutom att lyssna ska prata också. Välkommen Konrad. Tack, tack. Nu ska det prata så här kan jag lova. Ja, och välkommen Ingrid Karlqvist. Tack så mycket. Det var ju länge sedan sist höll jag på att säga men det var det ju inte alls. För att vi släppte ju en eh, bonussändning i fred. Ledas, alltså den 30 januari, vid namn Birros hemliga möte med SD som ni finner i bloggen här på rlm.nu så glöm inte att lyssna på det programmet också men kära medarbetare en skribent vid namn Andreas Möller har en uppmaning till oss eh, som låter så här låt inte SDs rasism passera obemärkt mm. som ni kanske kommer ihåg så tog vi upp ganska nyligen det här med yttrandefrihet att det kan ju nu för tiden tolkas fritt av individer och så men här får vi ju höra att detsamma gäller ju verkligen demokratin också. Han säger så här, citat. Nu är det upp till dig att bestämma om ett främlingsfientligt och nationalistiskt parti som inte värnar om den svenska demokratin ska få representera Sverige, Slutcitat. Då frågar jag er kära vänner, på vilket sätt värnar SD inte om demokratin? Man har ju väldigt ofta att de är så här lite slentrianmässigt, säger man att de är odemokratiska. Men jag tror inte jag har läst någon som utvecklar det. För det brukar hänga ihop det här och de tror inte på alla människors lika värde. Och jag vet inte om vad de, alltså jag vet faktiskt inte vad de menar om jag ska vara helt ärlig. För de, de har ju inte lagt någonting som skulle vara odemokratiskt. Och om man då ska försöka vara lite intellektuella och försöka förstå vad de menar så kan man ju eventuellt tänka sig då att att de tycker att SD vill till exempel förhindra religionsfriheten och så. Och det då i sin tur skulle vara odemokratiskt. Men vad betyder det då med att förhindra religionsfriheten om det är till exempel. Och du Nej, det är inget syfta, är det. Om du syftar på moskéer till exempel, byggandet av ja, moskéer. De menar ju att man, alla ska ju få tycka. Eller tro som de vill Men att man då kanske inte Ska spika upp moskéer vid varenda Kvarter liksom Nej, men och, och burkor liksom och, och, sådär. och det verkar ju vara två sidor här liksom där, där vi, antar jag, när jag säger religionsfrihet Och det tror jag kan tala för er också Så betyder det bara det att För att vara i Sverige så behöver du inte nödvändigtvis vara kristen Så du får ha vilken religion du vill inom dig mm. Men de här på andra sidan verkar ju tycka Att religionsfrihet innebär att du får bete dig Nästan hur du vill så länge du kan säga Att det är religionens namn Och det är ju två helt olika saker Sen glömmer folk också att religionsfrihet innebär ju frihet från religion också. Precis. När religionen tar över, alltså jag menar, det är ju ingen fara så länge vi pratar kristendom, buddhism, judendom eller vad det är. Men eftersom islam är så mycket mer än en religion, jag brukar säga att den är till 95% en ideologi. Eftersom den har regler för allt för en människas liv hur man ska uppföra sig i varje situation i livet, så är det ju inte bara en religion. Och problemet med moskéerna är ju att många av dem är kommandocentraler. Ja, där man upphetsar folk och uppviglar till hat mot judar och man får inte ta kristna som vänner och man ska inte anpassa sig efter landets lagar och så vidare. och så vidare. Mm. Men jag stör mig alltså varenda gång jag hör något sånt här när man säger, värna inte om demokratin. Demokratin är helt enkelt ett gäng personer som tycker en viss sak som sen blir vad för att andra också tycker som de här personerna kommer in i riksdagen ett demokratiskt valt parti en del av demokratin. Det är ju demokrati men sen liksom läggs det bara på mer och mer och mer vad som är och vad som inte är och så vidare och det kommer vi absolut komma in på hur den här personen eh, tänker om liksom demokratin. Men, men han sa ju även här då, om man ska ta det ordagrant, den svenska demokratin Mm. Och det känns ju som att det är ungefär lika som den svenska yttrandefriheten. Den här, den är lite, lite, ja, lite fri för tolkning sådär. Men alltså, vad anser ni eh, skulle krävas då för att förändra grundpelarna eller då innebörden av demokrati och yttrandefrihet? Eh, om man skulle säga kanske en folkomröstning för omtolkning? Vad, ja, men vad, vad, vad, ska, vad krävas? För nu, nu är det ju så att de tar sig själva Rätten att liksom ändra saker Och ting att nu betyder Demokrati det här, nu betyder yttrandefrihet det här Nu får du säga det men inte det och så vidare Men att man borde ha någon Att, att folk borde ha någonting att säga till Om mm. i det här, att de inte bara kan Sitta där på sina stolar och bara Nej men idag känner vi för att göra så här Att det blir så nu eh, Nej men det första man i så fall måste göra tycker jag är Om man ska börja någonstans är väl att riva upp äh, hets mot Och antingen göra om den fullständigt eller helst bara skrota den. Mm. Det är väl det jag tycker är mest i vägen om man säger så. För både demokratin faktiskt och yttrandefrihet. För de två sakerna tycker jag hör De hör ihop väldigt mycket. I en demokrati måste du kunna ha en, en väldigt långtgående yttrandefrihet. Det är väldigt viktigt så folk kan bilda sig liksom, kunskap och åsikter om olika saker. Och, och så som som vi har, som jag har sagt så många gånger att det enda som ska inskränka yttrandefriheten det är om det är tal om Förtal och olaga hot Eller mm. något av det men, men, Något annat ska inte finnas Men jag menar, alltså Problemet är ju att folk inte längre förstår Innebörden av demokrati nej, Som du var inne på länsman Att man lägger in en massa andra saker Alla människors lika värde Som då inte, det skulle man ju kunna säga Att det är demokratiskt Alltså alla människor med i Sverige har en röst i riksdagsvalet. Mm. Alltså, ja. Det kan jag ställa upp på ja, alla ja. människors lika värde. Men det har ju kommit att betyda att alla människor i hela världen har rätt att behovsätta i Sverige och ta del av svenskarnas eh, ihopskrapade skattepengar. Mm. Och det är inte alla människors lika värde. Det är något helt annat. Och det har inte ett med demokrati att göra. Mm. Problemet är att skolorna inte längre lär ut vad demokrati är och ja, vad yttrandefrihet är. Alltså, därför så Därför kan de här hög högljudda debattörerna påstå en massa saker om vad demokrati skulle vara och vad utan det skulle vara som inte stämmer. Mm. Nej, och sen personer som oss som har våra åsikter och som är de här hemska och, och vi tycker inte om demokrati och giddiga Men ändå är det ju vi som hela tiden skriker om mer demokrati, fler folkomröstningar. Folket mm. måste i större grad få säga sin mening. Mm. Eh, men samtidigt så eftersom folk har blivit som de har blivit så Alltså det skulle ju bli ganska svårt, vad var det här nu då inför eh, extravalet att åh eh, oh, vad skönt, då behövde man inte, behövde man inte rösta igen någonting sånt här. där har det Så, jag, men men Det många, är det är som är, är problemet, att, att det är sådär liksom för att, eh, jag vet inte, de skulle väl kanske kunna annars, men menar om, man, om folk får vara mer delaktiga att okej, okay, kanske att folk inte måste kanske gå eh, någonstans, men att man har, jag, jag satte, fick upp en tanke en bankdosa Nej, men att man har någon sån där eh, grej som man kan liksom via internet fast. Man med ja. någonting faktiskt säkert kan säkerställa att det är jag så att säga ja, och, och kan vara finns... mer delaktig Ja det finns faktiskt en del problem med det tyvärr men jag tycker väl framförallt är man så fruktansvärt jävla lat att man torkar gå till närmaste vallokal och lägga en lapp så vet jag knappt om man ska få rösta om ska Det är ju nog en väldigt viktig sak jag menar Ja men om det skulle ske ofta, alltså inte jag menar ja, att, mm. att hela befolkningen ska vara delaktiga varenda dag utan mm. om det är lite större grejer då att man får var delaktig och det kanske kan göras lite enklare då i så fall om det sker mer än var fjärde år då, så. Ja man skulle ha en mer direkt demokrati där, vilket också såklart är lite problematiskt men jag kan väl tycka att generellt så ska väl folk få, få rösta lite mer, kanske inte rösta om allting, det blir ju fånigt kanske. Men, men typ som i Schweiz brukar man ju ta upp som ett ganska bra exempel och där är ju röstdeltagandet ganska lågt men det säger ju inget problem, jag menar jag tycker inte att folk måste rösta nödvändigtvis, om man skiter man i viktigt så behöver man inte gå och rösta men de som är intresserade och pålästa, de ska ju såklart gå och rösta. Mera jag tycker jag skulle vara fantastiskt bra. Men då ska de också vara inte bara rådgivande utan beslutande. Yes, yes. Mm. Vi skulle till exempel, det skulle vara mycket intressant med folkomröstning om om invandringen. Jo tack! Ja men det ja, ja. Därför att där, där tror jag ju att den linjen då som säger, nu tar vi time out nu tar vi ett nytt CIA-beslut eller något liknande. Den linjen skulle ju vinna överlägset. Ja, därför det. att en massa människor eh, kanske tycker att Sverigedemokraterna har den bästa invandringspolitiken men litar inte på att de är tillräckligt duktiga eller erfarna för att kunna leda en regering till Så därför vågar man inte rösta på Sverigedemokraterna i ett riksdagsval. Men om det vore en folkomröstning om stopp för massinvandringen då tror jag att den skulle få så här 80% eller någonting och det är ju faktiskt sinnessjukt att, att, inte, att vi inte har en folkomröstning om det, för det påverkar ju Sverige så fruktansvärt mycket mm. ja, jag, jag, jag, jag säger ju faktiskt till och med de som är för invandring, de säger att det är så himla viktigt med invandring och det behövs ju verkligen för annars kommer Sverige på något sätt gå under liksom det, i det var jättebra om de kunde få upp med sina bevis för det mm. då och se ja, det? då det de en ja. enda forskare som, som kan visa att det är bra Mm, Med invandring generellt, men jag menar särskilt svensk invandring. Det är ju så fruktansvärt, det är ju den sämsta sortens invandring i givetvis som, som det bara går att tänka sig. Den svenska demokratin, den svenska yttrandefriheten och den svenska invandringspolitiken. Ja, unik i sin idioti liksom. Mm. <laughs> ja, eh, men vidare då så skriver här Andreas... Den 19 september 2010 tog svensk politik en vändning. Och vidare, eh, Sverigedemokraterna klarade som första parti sedan 1991 4% spärren och kom in i riksdagen. Men Sverigedemokraterna var inte ett parti i mängden utan utpräglade sig på många sätt. Ska vi då tolka det som att alltså, i demokrati idag då ska alla tycka lika och inte faktiskt då skilja sig åt. Ja. Han menar väl här då att de är odemokratiska antar jag. Det är väl det man brukar säga och de Ja men det utpräglade fastighet. sig på många sätt Jag antar upplever det med nationalism och så vidare men, ja. men liksom att det utpräglade sig Men är det inte det som ska vara i en demokrati Alla ja. ska inte tycka lika Folk ska faktiskt ha olika saker att ja. välja på Men nu är det, svensk demokrati här, ja, att det, det svenska demokrati Då är det väldigt viktigt att alla tycker nästan exakt samma sak Annars kanske folk blir så oroliga och mår dåligt Och inte kan sova och så, där. så kan ja. vi inte ja. ha. Inga ja. konflikter, det är väldigt viktigt i Sverige ja, men Jag tycker så hemskt att den här synen ens finns Att folk mm. ens Liksom, vill att det ska vara va, va så fruktansvärt lika. Liksom. Det, ja, men, då, alltså är det, det, då är det ingen mening längre. Helt ja, det hemska är ju inte att det finns. Det kommer väl alltid att finnas människor som har dålig uppfattning om demokrati. Så det hemska är ju att detta är liksom Mainstream åsikten I mainstream medierna ja, precis. Mm. Alltså att det, det, skriver du på det sättet Så får du in dina debattartiklar eller, kröniklar eller kröniklar I vilken tidning som helst Trots att det är korkat Idiotiskt, odemokratiskt Och allt vad du vill men skulle du skriva motsatsen att det viktigaste i en demokrati är att olika åsikter får komma fram, att folk faktiskt får välja mellan olika saker, då får du inte in det, för mm. det är farligt. Det är ju en sjukdom, liksom. och det här är, antar jag är något som påverkar alltså, den dagliga personen i det dagliga livet, det här konsensustänkandet och den här jag ska säga, konflikträdsla, men förstår du, vad du menar, det ligger som en blöt filt över folk hela tiden, det här. Oro, jag vet inte. Det hade varit intressant att forska i vad det där kommer ifrån. Kan det komma ifrån att, att Sverige, liksom att kyrkan bestämde väldigt mycket här förr och då liksom var alla enade kring det, och nu har man istället bytt ut religionen mot den här så kallade antirasismen. Men eh, om vi vidare då mest det så, så säger han så här. Eh, de har som enda parti eh, invandringspolitiken som hjärtefråga. Och jag säger att han har helt fel i det. Vad säger ni? Ja, säger Miljöpartiet, givetvis. Ja. De borde ha miljö då, som hjärtefråga kan man ju tycka, men det verkar ju vara helt oväsentligt. Men alltså, för jag menar, sjuklöven, de är ju verkligen överens om att, jo, men vi ska driva den här extrema invandringspolitiken eh, och viker sig, jag menar, kolla nu, fort SD kommer med och, och, och, och liksom säger någonting annat. De viker sig inte en tum, det är som att de håller sitt spädbarn mot sin barm och, och liksom, nej, rör inte det här, vi, vi, ska, vi har bestämt hur det här ska, ja. vilka kläder ja. bebisen ska ha, liksom. ja, Precis. Och kolla på decemberöverenskommelsen överens, liksom. Den handlar ju såklart bara om invandring Och det får man väl säga ganska lugnt Det är en hjärtefråga för både Moderaterna och Socialisterna och de är beredda att gå så långt för att inte låta SD påverka men, någonting det, är, det förstår ni väl att invandring är jättebra som hjärtefråga Om man tycker om invandring Ja Men precis. det, men det är jättedåligt att ha det som hjärtefråga ja. Om man vill liksom ner till normala nivåer Och man därmed tycker att, att Sverige som nation ska överleva Då är det jättedåligt Ja, precis och sen det här, det har man också väldigt ofta, att, ja, men det är det enda SD pratar om invandringen, så är det ju inte alls. Du vet att de vill ju hemskt gärna såklart prata om sina andra frågor. Men det, får, de, det är ju ingen som frågar dem om straffpolitik till exempel, eller skolan. Eller, eller så försvarspolitik. Nej men mm. precis. Som ja, det, de har det. drivit i hur många år som helst, att ja, alla ja. andra ville rusta ner. Och nu när då plötsligt ryssen börjar vakna och folk säger såhär oh, vi, vi kanske måste liksom upp försvaret igen. Mm. Då, då vägrar journalisterna intervjua Sverigedemokraterna mm. trots att det har varit en av deras hjärtafrågor i 20 mm. år ja, tid. Ja, det, men då säger det. de så här, för jag frågade nämligen några Sverigedemokrater om det. Varför är det ingen som intervjuar er nu när, när liksom denna fråga som ni har drivit så länge äntligen kommer upp? Nej, då hade journalisterna sagt till dem att, ja men ni har ju inte ändrat åsikt. Så därför är inte er ah, åsikt. Okay. Ja. Äh, ja men det ja. kommer jag ihåg, jag såg, alltså, det var ju fyra år sedan som jag såg att de hade lyft upp det här, bland annat med en film på Youtube där de intervjuade jag kommer inte ihåg vad han hette men han hade ju ett långt förflutet inom det militära och så vidare och, och var väldigt duktig och vältalig och, och sådär och just pratade om, om försvarspolitiken och sådär och, och det var inne på förut att folk kanske inte riktigt litar på att SD kan, kan styra land och så vidare ja, men jag kommer ihåg jag tänker på den personen man nu hette och många andra så jag är ju inte dugg orolig för att ST inte skulle kunna styra om de skulle ta över idag. För jag menar Det är många väldigt kompetenta personer och, och jag kan ju säga att jag blev väldigt glad när jag såg den här videon och får höra jag på höra någonting om det här, om försvarspolitiken överhuvudtaget. För det är ju så fruktansvärt tyst om det. Det har ju bara varit år ut år in att de säger: Ajajaj, nu börjar det se lite dåligt ut med pengar. Ta lite från försvarspolitiken. 10 000 invandrare till, vad ska vi? Nej, ta lite från försvarspolitiken. Ja Så har det ju varit hela tiden och så inte ett Men Och det var någon som. Någon, jag läste här för någon vecka sedan om hur märkligt det var att när, när försvaret nu krävde 4 miljarder extra eller vad det var, då gick journalisterna på sig. Fyra miljarder? Hur står mycket pengar det är? Det är ju inte troligt om hur det ska ta oss från. Men det var ingen som ifrågasatte de här många miljarder var det nu som Einfeldt sa behövdes extra till invandringspolitiken. Var det eller... miljarder extra eller någonting? Ja, ah, något. Det var inget som ställde pengar den pengarna som behövde skriva om pengarna på mig. Nej, precis. Nej, men det är ju det. det finns, ju, finns ju mycket pengar som helst. Givetvis. Fast nu finns det inte så mycket att ta från försvarspolitiken längre. Nej, för och det nej. verkar ju vara olika pengar det här. Det är en sorts pengar till invandring. <laughs> för den kan man, den liksom, det är en magiska pengar som finns så många som helst. Men till till exempel pensioner, sjukvård, skola, försvar, vägar och så vidare. Det är en annan sorts pengar som tar mm. slut. Ja. ja, de försvinner ändå liksom, även ja. fast de har det här magiska trädet. Men ja, det här, det vi konstigt, kunde, tycker jag, det här magiska trädet, kunde vi inte använda det till allting då? Det är, det är, det ja, det hade ju varit, varit mycket, mycket lättare. Ja. Ja, det kan bli lite inflation då, känner jag. Säga. Ja, men, men tillbaks till det här med demokrati då. Och, och, och nu får, med det här citatet så får ni gärna ifrågasätta... Andreas då syn på demokrati så mycket ni bara kan. Han säger så här: citat Jag anser varken att deras åsikter eller värderingar ska få prägla Sverige som nation. Vad ja, men, ja, men precis, det är vi ju igen Han tycker mm. då är det demokratiskt. Han ja. tycker att såna här åsikter- ska inte få prägla, de ska helst inte få uttalas, så de ska definitivt inte få ställa upp till val i riksdagen. Alltså det, alltså han vet ju ingenting- om vad demokrati är. och mm. jag vet inte varför han sitter och pratar om en sån idé. <laughs> men det viktiga är att jag tycker ju- att han ska få säga så här. Det är ju ja. i det. Han ska ju få vara odemokratisk- hur mycket han vill. Det är ju viktigt att, att han får men att han ge, få Nej, Men samtidigt då- ge sken av att det är demokrati- men han precis. faktiskt ja. kämpar för. Då ja. blir det ju konstigt. Ja, men det är ju det. Hade detta varit för 20 år sedan- när tidningarna fortfarande krävde ett visst mått av intelligens och stringens av sina, sina debattartikelförfattare så hade den ju aldrig kommit in. För man kan ju inte å ena sidan säga jag vill ha mer demokrati och sen hela tiden argumentera för mindre demokrati. Mm. Då får man ju säga till den här personen i så fall okej okay, då får jag gärna skriva så här, men då då tar vi rubriken istället. Därför vill jag ha mindre demokrati. Du kan inte hävda båda sakerna samtidigt. Nej. Men vidare så säger han Skulle inte du, ifall du flydde med livet som insats uppskatta möjligheten att söka en fristad i och integreras i det svenska samhället istället för att behöva bo i omänskliga förhållanden i ett flyktingläger få hjälp till att vidare utveckla och främja Sveriges välfärd och demokrati, slutset och här säger han ju själv vidareutveckla demokratin med andra ord att den ska förändras på något sätt. Men alltså, om vi kollar på, vad är det för invandring vi har? Vi har ju till stor del en muslimsk invandring, det vill säga mm. även personer som vill ha sharia-lagar och är väldigt sugna på att inte bara förändra eh, utan mm. avskaffa demokratin helt. Mm. Men alltså, det jag frågar är hur kan man inte förstå att om man hela tiden gör som sådana här människor, att de släpper efter, släpper efter, släpper efter och ger med sig hela tiden, står inte fast på någonting... Till slut så kommer ju allt att förändras då. För att de som faktiskt är principfasta, och vi tycker så och vi vill ha så. Det är klart de kommer att få åt sig hela kakan. Varför förstår inte folk det här? Nej, ja, men jag tror det beror på den. Eh, alltså det är en järntvätt som eh, svenska skolelever har varit utsatta för i väldigt många år Som går ut på att alla människor är egentligen svenskar alltså vi, ja, så, jo, awesome. och, och det är ju därför de kommer hit För att de beundrar vårt land så mycket Och det är klart att visserligen så kanske de kommer med lite odemokratiskt eh, bagage Men herregud, så fort de har förstått hur fantastiskt Sverige är Så kommer de ju då, liksom, tänka precis som vi Fast då också en här dubbeltanke. På samma gång är vi mångkulturella så de ska ju även på något sätt behålla sina gamla grejer typ jag vet inte kläder och så kanske man syftar på då. Så, så man ska, vi, vi som svenskar ska ju inte heller påverka dem för mycket utan precis som du säger Ingrid så sker det här magiskt lite som det magiska pengaträdet. Att magiskt mm. så, så blir folk svenskar med svenska värderingar så fort de kommer hit helt ja. utan att man behöver berätta det för dem eller någonting. Och apropå kläder och, då, jag måste bara säga, då kommer jag tänka på um, vi pratade ju om det i, i, i bonussändningen då det här till exempel uppdrag att granskning om muslimerna. Just alltså muslimernas den här klänningen, håller på att säga. Nej, men det här är långa här långa långa tröjan, ni vet. Och just, mm. alltså tänkte jag på den de intervjuade också, bland annat där vid den källa moskén. Eh, alltså, undrar om det, är det någon tanke med det med att säga att de, de, de valde ju liksom inte eh, någon som såg ut som eh, Osama bin Laden, utan det var ju liksom... Eh, Uh, han var väl så här smått och och uh, vad vi kanske skulle säga då pur svensk mm. såg han ut som i alla fall och, och, och så vidare, jag vet inte om det var någon tanke med det att de vill ge sken av att det är väldigt vanligt bland alla nu att vara muslimer kanske, mm. men de där kläderna i alla fall även det jag kan säga om dem är att det är inte så passande i Sverige kanske är det lite kallt för de kläderna här ja. men ja, ja pyjamas kanske man kan kalla det. men eh, men i alla fall eh, jag tänkte hoppa vidare här um, och då säger han vidare bör inte Sverige ett av världens bästa länder att bo i erbjuda dessa flyktingar en fristad. Bör inte Sverige, en av världens ledande demokratier, ge dessa flyktingar en ny chans? Sverige är ett föredöme som stora delar av världen ser upp till. Det måste vi värna om. Jag tänker göra tre frågor av det här citatet. Nummer ett då. Är det nya Sverige ett av världens bästa länder? Nej, verkligen inte. Det är ju ett av världens sämsta länder, vill jag faktiskt säga. Men det har ju varit ett av världens bästa länder. Mm. Inger, det, vi är, det, vi är, ja, det vi är bäst på Det är ju konsten att förstöra ett av Precis. världens bästa länder. Mm. Är då Sverige en av världens ledande demokratier? Absolut inte. Vi håller ju på att montera ner demokratin. Mm. Vi hade ett helt program som handlade om dö decemberöverenskommelsen mm. och hur den monterar ner demokratin. Mm. Mm. Och det sker på högsta politiska nivå. Mm. Framförallt den väldigt likriktade medien hela vägen upp till statligt tv. Liksom. Att det finns ju ingen riktig opposition om man säger så i media. Det finns ju inte olika tidningar som står för olika saker utan det är ju bara väldigt, väldigt likt. Och ingen som granskar makten på riktigt eller liksom förändringen av Sverige, det som betyder någonting för människor. Nej, vi är faktiskt en av västvärldens uslaste demokratier. Mm. Är det nya Sverige ett land som stora delar av världen ser upp till nu för tiden då? ha. ha, ha. Ja, men där kan jag, jo, det, de flesta har väl, gör väl inte det längre, kan jag väl tro. Men jag tror i många länder så, så tror jag det, det finns den här bilden av Sverige som ett väldigt bra land fortfarande. Och det, det där faller nog ganska snabbt. Men jag tror fortfarande att det finns några stolleländer som, tror, tro, äh, stolleländer som tror på den bilden som Sverige målar upp. Det är så snälla och fint och det är så bra integrationsarbete och sådär. Och det, det, den bilden kan man väl få som det skrivs så himla lite om problemen. Så, så måste väl vissa tycka att det är helt magiskt att vi kan ta emot ja, vad, hur nu siffrorna är. 200 000 nya svenskar per år och att det går helt smärtfritt. Det måste ju mm. se helt otroligt magiskt ut igen Nej det är ju tyvärr inte Emilie Lönneberga Och Pippi Långström längre Men i slutet av artikeln så snackar han om Demokratins fall och motstånd Mot SD och sådär Och kom ihåg då att han snackar om demokratins fall eh, När han sen bara några få Meningar senare säger detta citat Sverigedemokraterna har All rätt att uttrycka sina åsikter Det säger jag inte emot Att de däremot ska få gehör För dessa är en helt annan sak Okej, okay. det är liksom inte Sverigedemokraterna fel på Det är inte de Sverigedemokraterna politikerna, det är folket till är fel på precis. Det är ju också en fin, eh, fin tolkning Av demokrati, ni får gärna säga det Men om några människor är så idioter och röstar på det så ska de ställas upp för en exkursionspatrull ja, Och det, det som är tragiskt när man hör det här För jag får mig att eh, Nu vet jag inte om jag blandar ihop det Men jag får mig att den här killen alltså han, är, han är ingen gammal gubbe, han är relativt ung liksom. Det är ju det jag menar med att det är så hemskt Att se att det är det här man har att vänta då av framtiden. Tycker man så här, var kommer man hamna då? Jo då hamnar du på bra positioner i samhället så det är ju, då gäller det att måla på med sånt här. Men sen så kommer han in på det här då, citat När vågen av främlingsfientlighet sveper över Europa måste vi stå enade för ett öppet Sverige. För kom ihåg allt som krävs för att ondskan ska segra är att de goda gör ingenting. Låter, det, jag låter, det, det, ja, det låter bekant med goda onda. Men jag samtidigt, du säger håller med om det, men samtidigt på ett sätt. Jag skulle inte säga, är vi på det här sättet? Alltså, jag tycker inte att man liksom kanske sätter det här med onda goda i den meningen. Utan Nä, vi är väl mer så här, de har fel och vi har rätt därför att. Men mm. de här är, nej ni är onda Hej då ja, men, alltså, Det som Kornan menade tror jag och som jag menar Är att citatet är väldigt bra mm. Det är bara det att han har helt fel för sig Om vilka som de goda och vilka som de onda Och det är ju det som gör Sverige så besvärligt Att de onda har, har gett sig själva epitetet goda mm. Och kalla oss som är goda för onda mm. Det är ju det som gör att det debatten blir helt snurrigt. Som det såklart alltid är jag menar, Sen Som Lensman menar, det är klart man ska vara försiktig med onda och goda Men jag kan ja, inte kika... vet inte riktigt kanske i en minne men, men det, det finns slags... rätt eller fel ja, ja. men jag tycker det finns onska här kan jag tycka någonstans att jag tror ändå det finns ganska många, både journalister och politiker som faktiskt vet vad som händer och av egoistiska skäl skiter i att göra någonting åt detta de vet att folk lider, de vet att Sverige är på väg åt helvete men för att tjäna pengar eller för att inte få sparken eller vad det nu kan tänkas vara pratar man inte om detta och då tycker jag vi snuddar vid onska om inte annat än en sjuklig egoism liksom men ska vi lämna Andreas? Ja, vi lämna han i sophögen. Ja, åsikterna i alla fall. Men vi går vidare till nästa då, som är Arbejt, Makt, Skurup eller Sjöbo. Det är ett lite speciellt namn. Ja, oj det här. Oj, oj, oj, oj, oj. Nu är det en miljöpartist som är i farten och snackar om SD och det båda ju aldrig gått. Nej, och verkligen inte i det här farten. Hur kan jag säga nu? Ja, men det här var... det här. Det här var nästan ovanligt extremt, eller det var nog det. det jo... Okej, okay, det går fortfarande, så. Alltså. Jag tänker fortfarande ja, jo, att jag ja, har haft gränsen för länge sedan, men kan ja, se om han Ja, men jag tycker den här, han, han, han drog verkligen på femmans växel direkt. Alltså, Johan Svensk heter han i alla fall, den här miljöpartisten. Jag, alltså, jag vill höra er reaktion direkt. Jag ska bara ta den här korta inledningen så vill jag bara höra era direkta tankar. I Sjöbo var det nästan 40% procent som röstade på ett främlingsfientligt parti i skolvalet. Det gör det omöjligt att inte dra parallellen till det koncentrationsläger som skulle byggas i Sjöbo. Och hej och hå! Ja, nu, nu nu! Ja, det vill man ju höra någon slags utveckling på, kommer det, eller? <laughs> ja, det kan ni komma lite liten här då. Det... Ingrid sa ingenting. Och det då låter ju jag... så ganska utvecklingsstörd. Ja, jag är med, med Ja, ja jo. men det, det, det kan jag säga. Det kommer jag vara i det här, tror jag. Men eh, vidare står det, jag tar vissa delar ur det här då. De svenska nazisterna hade under andra världskriget planer på ett svenskt utrotningsläger dit alla judar skulle skickas efter en tysk krigsseger. 8000 judar skulle samlas in och föras dit. Koncentrationslägret skulle ligga i Sjöbo och det finns långa listor på svenska judar som skulle insamlas omgående efter att nazisterna intagit Sverige. Och vidare står det i skolvalet i september fanns det skolor där över 60% av eleverna röstade på ett främlingsfientligt parti. Där vissa ledamöter har nazistisk bakgrund. Det räcker med att dessa politiska företrädare inte är avslöjade för att de ska kunna bli invalda i kommunfullmäktige på respektive ort. Och vidare nu kan det ju vara så som min dotter sa i skolvalet att vi elever röstade på Sverigedemokraterna som en kul grej. <laughs> Men, vänta, vänta, vänta, vänta nu, vänta nu. Men det är inte kul. Det är inte kul för de överlevande från förintelsen. Det är Jag inte kul ja. för deras efterlevande. Det är inte kul för de personer som tvingas fly från krig och fattigdom för att söka fristad i Sverige att bli tvingade att gå på en lektion i skolan där en öppet främlingsfientlig politiker ska berätta om sitt politiska partis ideologi. De, vi pratar om mållös. De här kopplingarna gör mig mållös. Så snälla hjälp mig. Hjälp mig. Säg någonting. Någonting. Alltså, ja, ja, alltså ja, man vet ju knappt var man ska börja. Men alltså, låt oss slå fast att bara för att man är emot massinvandring till Sverige så är man inte per definition för att folk ska gasas ihjäl eller skjutas ihjäl för att de tillhör fel en annan religion eller, eller vad det är. det är så dumt så det är inte klokt. Men en annan intressant sak med det här med konsultationsläge, men det påminner nämligen mig om min och Ingeborg som ljudar riksdagskvinna för Socialdemokraterna. Och det var hon fram till 1968. Så att när jag började första klass så satt hon fortfarande i riksdagens första kammare. Och sen när jag då började utbilda mig till journalist så skulle jag praktisera på Helsingborgs dagblad för det var ju hemma. Jag kunde bli hemma hos mamma och sådär. Det var jättepraktiskt. Och då sa jag så att mig, ja Ingrid. Ja, jag kan inte säga något om det är klart du ska göra din praktik på Helsingborgs Dagblad. Men du ska veta en sak. Att jag, jag lät aldrig Helsingborgs Dagblad få en intervju med mig under tiden. Jag satt i riksdagen. Nej, så varför det då? Jo, därför att Helsingborgs Dagblads chefredaktör, äh, Gamle Somelius. Jag minns inte vad han hette i förnamn. Han satt i Helsingborgs kommunfullmäktige. Vilket också farmor gjorde vid den tiden. Och han föreslog att... Helsingborgs stad skulle bygga ett koncentrationsläger nära vid Rangerbarngården så att det skulle stå klart till då när svenskarna skulle börja avrätta judar precis som nazisterna gjorde. Men är det någon som anklagar alla som arbetar på Helsingborgs Dagblad för detta? Nej, det är helt okej okay att deras chefredaktör och grundare föreslog det här. Och när jag då började på Helsingborgs så tyckte jag det var intressant så jag gick ner i källaren och började gräva i, i gamla lägg från 40-talet. Och där hittade jag ju de, de publicerade ju Hitlers tal i Next hela ja, Stor, helsidsartiklar. Ja, det detta sa här det det Hitler i Berlin igår. Ja. Mm. Mm. Men var det inte så, ingen, du kanske har bättre koll på mig än detta, men det var ganska många tidningar som var hittevänliga fram tills det började skita sig för Hitler. Och då vände de ju klassiskt svenskt kappade efter ja. vinden. Aftonbladet var väldigt liten ja. vänlig. Precis. Men alltså, jag måste bara säga det. Alltså, just det här med de här kopplingarna och så vidare och just det här att ingen ifrågasätter när de liksom drar såna enorma kopplingar och även där med tvingas fly från krig och fattigdom och så vidare. Jag bara kommer att tänka på jag satt och kolla eh, på, på, alltså det finns ju såna här olika titta tittar på play. jag tycker det är intressant att kolla på sådana här program som eh, reality-program som handlar om eh, räddningstjänsten ambulanser och polis och allting sånt där, jag tycker det är intressant att följa deras arbete och så, men så finns det ju det var någon gammal, eller gammal någon gång på 2000-talet, en serie sjukvård huset då som jag filmar från när man åkte med i ambulanser och sjukhus och så vidare. Och så när det väl kom det in en Mohammed eh, som var asylsökande där, eh, och, och man såg ju direkt att den här läkaren som de följde ganska mycket, han blev ju det var ju som att det var en helt annan grej alltså från alla andra hans eh, patienter, eh, att han liksom, var åh oh, yes, oh, det är så synd om dig, åh oh, han var tvungen att säga jätte, åh oh, det berör mig så mycket och liksom historien bakom den här Mohammed då, eh, liksom varför han kom hit, det var att han hade blivit hotad i hemmet och därför hade han då lämnat fru och barn och flytt till Sverige. Och då om man, man tänker då att han, ingen då tänker vidare, okej okay, han blev hotad i hemmet. Vilket betyder att vilka det nu var som hotade om det nu är sant vet ju vem han är. Och mm. vet ju där av vem, vem, vem, vem hans fru är och mm. barn och så vidare. Men då ska han alltså lämna dem där och så kan han själv hit istället. Ja, men, men det är det, det, väl heroiskt. det är väl manligt ja, och heroiskt. manligt. Ja. ja, men det är faktiskt jag väldigt ja. mycket sånt som, som ganska sällan tas upp. Och jag menar, som, som sagt, där, det, är, det är väldigt typiskt där, det kommer väldigt lite kvinnor och väldigt lite barn. Mm. Och det är ingen som tycker det, verkar, Nej, det är, ingen tycker som det som är konstigt. Men det är alls. det jag menar med, liksom just när den här snackar, eller när den där läkaren håller på, eller Mohammed där och så vidare. Börja ifrågasätta sådana här uppenbart konstiga saker- mm men det det är Jag vet inte om man är nöjt tv det har, nej, nej, nej, med. Men, men. har du dratt din feg Ja. sig Oj, alltså fick ja. jag sparken ja, ja, nej, men, nej men just det också Jag tyckte det var verkligen sjukt att man såg Vilken skillnad han var mot Just Mohammed Mot alla andra hundra miljoner som ja. man träffar Men i alla fall eh, Jag tänkte hoppa vidare här Han säger då den här, han, Johan Svensk Citat, jag hoppas nu att Skolmaterial ses över Att samhällsorienteringen Blir prioriterad i skolor inte bara några veckor innan valet och att lärarutbildningen anpassas till de förutsättningar som en demokrati i Sverige behöver, slutcitat är det bara jag då som tycker att den här Johan Svenskorja eh, han är för övrigt då miljöpartistisk ledamot i Haninge kommun, det är ju han som låter mer tycker jag som en propagandafyrer och, och har liksom som den där Andreas en, en om man säger min sagt tvivelaktig syn på demokrati och vill indoktrinera och så, alltså, det är det är så det känns, eller vad säger ni? Ja, ja, tveklöst, är det så. Menar, man känner så här, om den här innan när vi tog upp Andreas, han var ju som sagt ganska ung och så, men här, han pratade om att se över skolmaterialet med andra ord, att vi måste göra det mer PK då helt ja, enkelt. Precis, men nu var jag på att säga, behövs det om vi lyssnar på Andreas? Men jag, jag skulle gärna se över skolmaterialet, jag, men inte på, på det sättet nej, som nej, han vill. Men för jag såg gör, att... Göra det, gör det mer neutralt kanske man kan säga. Ja, fakta. men fakta. Någon hade lagt ut på Facebook för några dagar sedan om Från en skolbok i religion mm. Och då bland annat under Islam Så stod det så här Islam erkänner profeten Jesus äh, vänta, ja. nu äh, vänta nu här Vänta nu här Alltså en skolbok skriver att Jesus är en profet Alltså ja. de godkänner islam Syn på Jesus Han är alltså inte son Utan han är en profet bland många andra Alltså, det, jag menar, där, där, där har vi ju grunden till att så många unga människor Inte vet någonting, inte kan någonting Inte begriper demokrati, inte förstår religionsfält Förstår ingenting Därför att de läser helt fel saker i skolan mm. Jo men det är det jag menar Jag menar inte att man ska ha någonting som är istället då, <coughs> Någon slags så att styra in folk till oss så att säga utan, utan man ska ha neutralt i skolan Jag fattar inte hur man liksom kan ens tillåtas och ska styra. För det, är ju, för det är ju så viktigt att folk ska få bestämma själva. Det, det tjatas ju så mycket om det. Men i samma veva så får ju folk verkligen inte göra det. Ja, jag undrar jag hade velat sitta med på, på några lektioner, det kanske är mellanstadiet under en historielektion eller så här, och se, se vad som. Uh... Vad som faktiskt sägs för jag, jag märker som sagt jag, jag har ju varit lite på universitetet och till och med där märker man ju så här en väldigt nervös det är väldigt nervöst när man kommer in på någonting som ens kan nudda vid liksom invandring eller att, att folk kanske eventuellt är olika man är helt livrädd att ta i detta och det är ändå på universitetet så jag kan tänka om att det är ännu värre i, i alltså inte att man är nervös utan är det är helt enkelt bara propaganda så här, rakt, rakt ut. Mm. Det sätter ju väldigt mycket som ingen säger är Det blir ju grund, alltså får du inte en bra grund En, en, en hyfsat neutral liksom kunskap om, om hur Sverige har byggts upp till exempel Av olika religioner står för och sådär Då är det väldigt svårt att ändra det sen För jag tror många litar ändå på det som sägs i skolan mm. Klart det, där, det där citatet Alltså avslutningsvis på det här ämnet det, kommer, det går ju ner till historien Gällande Sverigedemokraterna Jag måste upprepa det igen Det gör det omöjligt att inte dra parallellen till det koncentrationsläger som skulle byggas i Sjöbo. Han skulle mm. det finnas och delas ut något PK-pris, och, och det kommer säkert bli om det får fortsätta, mm. då då ligger han högt högt upp på listan skulle jag Men säga. Men det som är bra med det, det är att alltså, ju, ju dummare de här uttalandena blir, alltså, ju mer verklighetsfrånvända de är, desto tydligare blir det ju för vanliga normala människor att det här är om desperata människor. Mm. De märker nu att marken börjar gunga under fötterna på dem och då skriker de så högt de kan. Men kom ihåg vad som händer med Peter och Vargen. Det hjälper inte att skrika om det inte finns någon varg. Nej. Men problemet är ju bara om det kommer en varg. Ja, ja visst. Det som... varg, för det har du ju så gjort i slammer kommit, men nu är det inte mm. Nu nu var det, det där låter ju <laughs> ja, det skulle inte förvåna mig om de skulle lyckas i, i, i rättegång och få det där till till HMF. Återigen ja, eller HMR... hets mot ideologi. då ja. Ja eller någonting men, ja, är. Ja, nej, men det är ju ändå, det är. ändå islamofobi vet du. Fast man, man, får, man kan ju inte prata om islamtiden utan då blir det islamofobi. Men spelar det roll, ni sa två saker där. Eh, eller Vi sa politiskt korrekt och eh, eh, skrika högt. Och är det någon som är politiskt korrekt och skriker väldigt högt så är det ju fröken palm. Veronica Palm då från Socialdemokraterna. Mm. Nästa ämne är då ett lite kort ämne här. då, Men det är PK-megafonen Palm. Jag tycker det passar henne. Vi har ju alla hört om språkkraven som aldrig blir av från Folkpartiet. Mm. Vi hörde det 2002, vi hörde det 2006, vi hörde det 2010, 12 och nu då 15. Veronica Palm från Socialdemokraterna, hon gillar ju som sagt att skrika oss fullständigt döva så fort någon säger något som inte passar henne och speciellt om det är stere. Men nu gäller det alltså Folkpartiet och Palm kallar det här förslaget om språkkrav och så, det kallar hon för mörkbrun hundvisselpolitik. Och jag tar citatet i dess helhet och det låter så här Inte bara mörkbrun hundvisselpolitik, dessutom ineffektiv och kontraproduktiv om syftet är Ökad integration. Slutsatser. Och då kommer vi tillbaks till det här och prata om integration och vad integration är. För det, när man lyssnar på henne här, då får man intryck av Alltså i det nya Sverige, då, då är det alltså kontraproduktivt att alla ska tala samma språk. Vi ska då istället gå runt i ett land då med olika språk och jag vet inte, kanske försöka oss göra förstådda på teckenspråk då eller något, jag vet inte. Men Ingrid, om vi tar det här då, det är kontraproduktivt för integrationen med språkkrav. Vad säger du om det? det är ju kanske dagens dummaste uttalande därför att alltså det här med konsumtionslag så, det är ju så ståligt så det behöver vi knappt ens liksom. det förstår alla dumt det men att en riksdagsledamot säger att det skulle vara kontraproduktivt alltså inte positivt för integrationen att folk läser svenska det är ju så dumt så att hon är, jag vet inte vad jag ska säga det står väl var och en att en av de saker som gör sammanhållningen i ett land är att alla talar samma språk det är en förutsättning för att sen förstå resten av reglerna i ja. Samhället. Vi lägger redan miljarder, tror jag i alla fall, på tolkar i kriminalvården, i rättsväsendet, i sjukvården, i socialvården. Eh, alltså, det tänker, kostar jag massor med pengar. Ja. Vill Veronica Palm att alla invandrare ska få en egen personlig tolk 24/7 för att ta sig fram i alla situationer i samhället? vad menar människan? Ja, men sen tänker jag så nu får jag bli lite konspiratorisk här men jag tänker just det här med integration liksom för att politikerna och journalisterna, de vet att när folk hör integration, då tänker de assimilation. Så är det, de vet det. Men ändå så säger de ju aldrig att, det är ju aldrig någon som säger då att nej, men det är inte det vi menar det här med att folk ska anpassas och så vidare. De är ju absolut inte på något sätt tydliga med det. Och det är väl klart en baktanke med det, att de vill inte att folk ska liksom komma iväg från den tanken att Jo men integration det betyder att de ska bli en del, alltså bli, bli en del och bli som oss så att säga jag, För det, det, det, det kan, det kan, jag har ingen statistik men jag kan ju ändå säga och det tror jag nog de flesta som lyssnar också tror att att, att man kan säga att till 95% säkert att de flesta tror att det betyder att, att de andra ska anpassa sig. Men här hör vi det, att det är absolut inte så. Och, och det blir ju extremt, vi har ju varit inne på det förut, men hur ska det rent konkret fungera? Hur ska det fungera om när svårt man sätter sig i bilen och ska ut och åka? Om det är liksom skyltar eller vad som helst eller, och så vidare. Hur ska det funka om man inte har ett språk som alla andra länder har, ett språk? Som är det som gäller. Jag, jag som har bott i, på ganska många ställen med, med mycket invandring kan säga att det, det är direkt obehagligt att gå runt på gatan på kvällen och inte höra någon prata svenska. För jag tänker så här, säga att jag skulle behöva hjälp med någonting. Men det är ingen som förstår mig här. Det är helt fruktansvärt. O och angående det här med assimilation och, och um, integration. Jag tror, jag tror att det är så här att det folk tror integration betyder är det som vi menar med assimilation. Det vill säga att du kan behålla delar av din kultur och så har absolut inga problem, men framförallt måste du anpassa dig till det svenska samhället. Och integration betyder ju att ampa, samhället ska ju anpassa sig till de som kommer, och sen ska väl de anpassa sig lite grann också, om de känner för det om man säger så, men det verkar särskilt i Sverige då igen lite speciellt, här är det ju framförallt samhället som ska anpassa sig. Och det här med just språket det får jag dra tillbaks igen, jag sitter som en gammal kvinna och tittar på serier där ibland nej men jag drar tillbaka det där med sjukhuset men just bara för att se, när de åkte på en utryckning, då liksom får de berättat då liksom när de hör om vad det handlar om och så vidare, och att eh, personen kan ingen svenska och att de liksom direkt, ja hur ska vi lösa det här vi måste ju få reda på hur mår den personen Var har den ont och så bla bla bla Och så vidare såklart, det är ju sånt de måste veta mm. Och kunna förstå Men hur, hur ska allt sånt här fungera jag menar, Tänk steget längre, hur kommer det bli Det går ju inte Glöm inte vad Mona Salin sa redan 2001 tror jag det var svenskarna måste integreras i det nya Sverige för det gamla kommer inte tillbaka Nej. Jag, tror att, jag tror att det kommer att bli så att arabiska blir liksom ett officiellt språk i Sverige mm. och vi jo, tvingas det. lära oss det ja, det blir nya engelska i skolan då ja. Nej men ett officiellt minoritetsspråk i alla fall med allt vad det innebär då, en massa, en massa skattelättnader som jag sa i början här och hälsa alla Sverige-vänner och ovänner välkomna är, fråga er själva, är det den här framtiden ni vill ha? Jag menar det hela är ju liksom, jag tror nu, som du sa Karna att det var svårt att liksom komma ur den här transen så att säga och börja kolla lite mer realistiskt och så, men menar, när man ser på det faktumet liksom, det är så här det mycket väl kan bli, det är så enkelt Liksom. Men titta bara på och tänka själva, är det det här samhället som ni vill ha, som ni vill att era barn och barnbarn ska växa upp i? Det är ju jätteenkelt, jag säger i alla fall nej. Och så säger jag att vi går vidare till nästa ämne som är vänstern och flyktingmottagandet. Och då börjar ska jag, ska läsa det här först då. Från borgerligt håll hävdas att vänstern inte har förslag kring flyktingmottagande och inkludering- det är hög tid att avliva den myten. Vidare står det Vänsterpartiet står eh, beredda med lösningar på hur vi ska skapa ett välfungerande flyktingmottagande och en politik för rättvisa och jämlikhet som omfattar alla, oavsett om du är född i Arvika eller Aleppo. Slutcitat då. Och eh, jag tänkte att vi tar och går igenom deras förslag. Jag är högst nyfiken på att höra vad ni tänker om det. Det är fyra stycken här, så jag tänkte att vi börjar med den här. Alla kommuner ska vara skyldiga enligt lag att ta emot nyanlända. Precis som en kommun inte kan välja bort skola eller äldreomsorg ska den inte kunna välja bort flyktingmottagande. Det är ett gemensamt ansvar som ska delas av oss alla. Ja, jag säger fort, den här tycker jag är svår. För å ena sidan tycker jag, jag har fått en del skäll nämligen, för vi har haft upp den här frågan innan. Och då sa jag, är det klart som fan kommunen ska själva få bestämma detta? Och det tycker jag fortfarande. Men man kan ju även se det åt andra hållet och se då att, att nej, från och med nu så måste alla kommuner ta emot lika mycket. Och det innebär att de här fina kommunerna med liksom rika journalister och så vidare, då blir de påtvingade det här problemet. Men jag tänker ju att om alla kommuner fick välja själva så kan alla kommuner säga nej och då... Ja, då vet jag inte riktigt vad staten har tänkt göra. Ingrid? Ja, det kommunala självstyret har alltid varit en viktig del av den svenska demokratin. Och det håller man ju på att ta bort då. Och jag menar ju att man kan ju inte jämföra det med att säga att, att man kan inte välja bort skola eller Nej, det är sjukvård eller någonting sånt. Därför att det är ju faktiskt så att invandring kraftigt belastar kommunen. Och vissa kommuner är rikare och vissa är fattigare. Och, och liksom man kan inte... Nej, jag, jag tycker att var, varje kommun måste få bestämma detta själv och, och liksom göra det utifrån sina egna förutsättningar. Mm. Hur det blir liksom när det placeras ut på så här små ställen. Jag menar, det, det, blir ju, jag menar, det har ju varit mycket uppe på tapeten nu det här med hur det blir det så här, typ surträsk. Nej, men det är sådana jättesmå ställen där det bor inte alls speciellt många och så bara pang så kommer det flera hundra Ja, mm, nej, så så man, alltså, vad flyktingar. rädd man hade varit då För att, att jag menar jag, jag är rätt, Man kan diskutera hur mycket, hur mycket problem det faktiskt blir Med en flyktinganläggning, det kan vara mycket Det är väl lite olika, men jag menar Säg att du bor på en ort med kanske var hundra personer Och plötsligt kommer det hundra flyktingar dit Givetvis blir det här Jätteobehagligt Ja, det hade varit livrädd om det hade skett det här. Samtidigt, på ett sätt vill jag ju inte att man ska använda det här ordet rädd. För det är ju det, det, det de alltid använder emot och säger att säga ja, att de är bara rädda för det är annorlunda och så vidare. Nej, nej, men det, det är ju liksom vad, vad det kan medföra att det blir en sån enorm skillnad. Och allra helst tänk liksom uppe i Norrlands skogar där i, i surtresk. Mm. Och så blir det så här att det bor, ja men säg att det är hundra personer som bor där. Och så plötsligt kommer det tvåhundra invandrare då, och liksom hur resultatet blir av det, men vi vet ju själva, har alla hört hur det har blivit på vissa orter att, att liksom folk har påverkats, jag menar med stölder, skadegörelse och så vidare och sånt där, för att det är ju så vad de än säger, återigen, så fort man kommer in över svensk mark så betyder inte det att de liksom där försvinner. Att I deras hemland så kanske, det inte, så kanske de, liksom, inte vet jag, att det var inte så konstigt i de här fattiga områdena var de nu bodde att skäla liksom saker. För de behövde, de ville ha, de behövde det och så vidare. Sen menar att de kommer hit och, och att, som man har hört mycket om till exempel, kläder skjäls. Mm. om det är mopeder eller leksaker eller vad som helst som är ute på gårdarna mm. och så vidare det, det, det, det finns ju inget så här magiskt över Sveriges gränser detta har ju de också börjat att hitta på ursäkter för mm. för det är ju synd, alltså det är synd om dem för de är just uttråkade och de måste Arte. vi ordna aktiviteter för dem så att de inte är så uttråkade så att de går ut och skäl mm. Mm. Ja men det är ju, sjukt. Det håller ju <laughs> ett argument att de hela tiden håller på med man kan inte rättfärdiga brott med att man är uttråkad. Absolut, menar, har det någonsin liksom, tänkt tillbaka <laughs> 50-70 år i tiden liksom, när? Eh, fyllisbärra liksom eh, har gjort det dumt och, och, och konstapen kommer nej. ja men förlåt konstapen jag, jag var uttråkad, ja men då ska du få en fritidsgård, det är inga problem det, det, nej det funkade inte så och det är klart det borde inte funka så nu heller Nej nej, såklart. nej. Och vi går vidare till nummer två då. staten ska ansvara för planering och genomförande av mottagandet, det är uppenbart att det inte fungerar att lämna över detta till eh, marknadens Bert Karls det är dåligt och dyrt i den rödgröna budgeten drev Vänsterpartiet därför genom att Migrationsverket ska förfoga över flera egna anläggningsboenden, även modulboenden. Det ska vara möjligt för kommunerna att i god tid veta var boenden kommer finnas för att kunna planera för ett bra mottagande. Mm. Ja, det här vet jag faktiskt inte. Ja, vad är det som skulle bli billigare? Bara för, bara för att staten tar över det så brukar det ju kanske inte bli. Men däremot kan man ju lätt säga att det är inte bara Bert Karlsson utan det är väldigt många människor som tjänar sådana oerhörda pengar för detta. Och bevisligen får man för mycket betalt om man säger så. Men det är, det är väl det som är skenade för när de säger det att Migrationsverket ska då ha en om dem anläggningsboenden och även bygga modul. Och återigen, var kommer de pengarna ifrån att bygga dem? Mm. Mm. Men, det det magiska, men, men, men liksom, för det, rätta mig om jag har fel för Migrationsverket idag får ju inte äga väl. De måste ju hyra, är det inte så? Ja, det kan jag tänka mig. Det vet jag faktiskt inte. Ingrid, äh, nej, det vet inte jag heller. Jag, jag har någonstans men rätta mig om jag har fel liksom. Men, men då, med andra ord, ska, vad då ska det vara fritt för dem att liksom köpa upp ställen då i tid och evigt? Ja, nu kan det ju vara så när det är här går det och allting sånt att, att, att, att de liksom hyrde och att det kanske faktiskt då kan vara tillfälligt. Och menar tillfälligt som det är nu, det kan ju vara fem månader eller fem år eller femton år, men att det då är liksom permanent, alltid och det och förstår man ju... Man ju vad det kommer att leda till, då måste vi fortsätta att fylla de här boendena med folk ja, just det. och då kan man liksom aldrig stoppa massinvandringen, därför att nu har vi ju satsat x antal miljoner på att bygga alla de här boendena ja, och sen när de ska då slussas ut, var ska de då? För det är bostadsbristen är ju här ute också, så då måste det byggas ännu mer och så vidare, och vad ska de få för jobb? Det är de här vanliga frågorna som, som, ja, de bara lever liksom i nuet. Jag menar, tänk vilken katastrof vi har att äh, se fram emot. Kan man säga. Men nästa då, nu kommer det här hemska språket igen. Språkundervisning från första dagen för asylsökande. Jaha. Eh, Victoria Palm, allå Vänsterpartiet, men ja ah, Ja det är, är ju ja. intressant För att på något sätt ska, är det väldigt viktigt att, att de här ska Få lära sig svenska på samma gång som att de Absolut inte ska behöva lära sig svenska I en här väldigt konstig dubbelmoral Förbättrad och anpassad SFI, utbyggda Kompletteringsutbildningar Och så kommer det här en, och validering För att eh, snabbt ta tillvara Eller komplettera nyanländars Kunskaper, Bra ja, det är bra ja, att, de, att, att de Faktiskt då säger komplettera För de ja, gamla slåter Kanske, ja, men, eller det här med att läkare kör taxi och så vidare liksom. ja, men, ja. Komplettera, det kan vara en väldans massa kompletterande Som kan tänkas behövas jag, För som jag, sagt, ja. Förlåt, jag avbryter det här men, Jag vet inte om jag har pratat om det här det, Visst, man har hört väldigt mycket det här ja, Det är så mycket arkitekter och kärnforskare Och raketbyggare och läkare och kirurger Och allt möjligt som kör taxi Delvis stämmer ju inte det alls Men det, men det finns säkert några få Men, men alltså, vad är det som säger att en irakisk läkare Ska bara kunna behandla svenska patienter så fort han lär sig språket Det skiljer väl jättemycket i läkarutbildningar Antar jo, jag men är de, i, global... nej. nej men det är därför jag säger att det är bra att de här Faktiskt säger att komplettera Nyheterens ja, kunskaper så... mm. Lite läbbig, alltså, jag vet inte för Man måste ju fortfarande ta läkarlegitimation i Sverige Antar jag eller har vi hoppat över det helt om man inte är från Sverige? För det vore ju <laughs> nej, nej, men alltså de hade ju ett inslag på, jag tror det TV4s nyheterna för några, några veckor sedan om hur fruktansvärt det var att vi inte tog, vi sitter en massa läkare ute på eh, flyktingförläggningar, framförallt mm. från Syrien då, för de som kommer från Syrien är väl bättre utbildade än de som kommer från Somalia. Ja, och, ja. och då var det då en kirurg och en allmänläkare som de intervjuade. Och de var jätte de sa att Åh, vi sitter här vi får inte, inte utöva vårt yrke och säga så, så. Ja, nej, och det låter ju konstigt. Men då vet vi ju, för det första vet vi att i många länder så lägger man inte alls lika stor vikt vid utbildning som vi gör. Det finns till och med så att man kan köpa sig en, mm. en examen. Och det kan vi ju inte. Alltså hallå, och vi kan ju inte låta folk gå in och skära lite hur som helst och tänka, åh hoppsan, ja där är patienten. Och, det patienten. Racistisk patient Men då kan man tänka så, om nu kirurgen han kanske ju då inte behöver tala så mycket med sina patienter för de är ju ofta sövda men om vi tänker den här allmänläkaren vad är, vad är det liksom är, vad är det viktigaste när du kommer till en allmänläkare? Ja det är ju språket. Du måste kunna tala om vad det är för fel på dig. Och då återkom, det här har vi tagit upp någon gång för det engelska, men att ta upp igen att det var ju Fler barns som dog på grund av språk problemet med språket, att, att det liksom ja. blev fel. Jag har för mig att hon hade två, tre, om inte fyra barn. Men hon, ja, hon dog tack vare det. För att, I Sverige? För att, ja, för att det ja. inte liksom framkom ordentligt och missuppfattades och så på grund av språket. Och ja, jag springer inte hos läkarna ofta, men, men jag har ju i flertalet tillfällen träffat läkare som visst pratar förståelig svenska men jag menar, särskilt en allmänläkare som du säger Ingrid, måste ju kunna, du vet, känna av nyanser tolka vad sägs mellan raderna, så det är ju jätteviktigt. Mm. Mm. I Skåne så har man tagit in en massa polska psykologer oh, ja, Och eh, vi har busat lite och ringt och intervjuat några av dem Eller liksom mm. bandat dem mm. Och eh, alltså, de, de talar så dåligt svenska så det är inte klokt mm. Så gjorde vi ett litet experiment Ringde en kompis till mig, en man han ringde och sa så här att ja, Min fru hon har sån flygfobi och undrar om det finns någon eh, någon hjälp för det, någon terapi? Ja, oh jag sa det. Det kan vi hjälpa ja, Men nu är det så att min fru är från Polen så skulle man kunna få någon polsk psykolog då. För det är ju så viktigt att man kan förtjäna sig trygg i sitt eget språk. Och vi har så många polska psykologer. Det är alldeles utmärkt. En till någon som frågar. <laughs> ja, så ringde han en vecka senare och körde precis samma sak men sa att kan jag vara säker på att min fru får en svensk psykolog för det är ju så viktigt med språket? Fan, menar du med det? Det är min sanning, inget fel på våra polska psykologer. <laughs> jag för mig att det är någon slags rättighet som gammal att du ska få en person som pratar arabiska till exempel som hemma och hjälper hos dig men jag tror inte att du kan kräva att personen ska kunna svenska. Klart du inte kan kräva och ja. men det, finns ju, det finns ju massor med gamla människor som när ja det kommer hem, någon hem hemtjänstpersonal då, så, säger, så säger lilla tanten att ja, jag skulle vilja att du steker den fläskkotten. fläsk! Jag tar inte i fläsk det är emot min religion och går därifrån och så lilla tanten sitter hungrig Mm. Nu oh. vill jag, nej, jag kan nej, nej. prata om gamla för jag måste ju kämpa dåligt ja. Det är så svikna. Ja. Vad håller vi på med? Eh, ja, vi går vidare till punkt 4 då. Oh, jag håller med dig, Homrad. Eh, kommunerna ska ha det samlade ansvaret för etablering för nyanlända med tillräcklig finansiering. Det kostsamma och ineffektiva systemet med etabler etableringslotsar slopas. För att mottagandet ska ha samma kvalitet överallt behöver kommunernas skyldigheter kring etablering förtydligas. Vänsterpartiet återkommer med förslag på detta. Amen, alltså det, man kan bara säga om det här att alla förslag till integration står ju och faller med antalet som kommer hit. Mm. Om vi tar emot 5-10 per år. Så då, ska, då tycker jag vi ska prata om integration. För då är det det viktigaste. Då är det nämligen ett, liksom ett rimligt antal människor som vi har möjlighet att hjälpa. Menar du assimilationer? Ja, det tänkte man förhandla Ja, ja. En, det är klart välkända. integration. Ja. En som verkligen gör att folk känner sig hemma i det svenska samhället omfamnar det samhälle som vi har byggt och då, då måste man ställa krav på dem givetvis. Men om det kommer 100-200 000 varje år så kan vi hålla på med integration i... mm. Till död dagar. Det hjälper inte. Om vi inte de integration menar att det fullständigt ställer om det svenska samhället. Till, till, ja, till alltså, och sen är det en annan sak också. Att då måste vi ju rikta in oss på att ta hit människor som vill integreras. Eftersom islam förbjuder de muslimer att integreras. Och det betyder inte att inga muslimer integreras. Det gör de visst det. Men det är ju inte de som är tongivande och de... De vågar ju inte gå ut och säga att vi, vi är emot dem imamer som står och säger att man inte får ha kristna right. som vänner och så vidare. Jag har ju Jimmy Åkesson fått svara på tusentals gånger när någon gnällpäller ska säga men vadå, Sverigedemokraterna har inga bra integrationsförslag. Och du säger precis som det du säger Ingrid, att det är absolut enda vi måste börja och det är den bästa integrationsåtgärden som finns är att minska liksom, mm. invandringen. Så man måste ju börja där. Mm. Precis som, alltså, det här jämför med en båt är väl inte så dåligt. Du, kan ösa, alltså, du måste ju laga hålen i båten först. Sen ja. kan man börja ösa ut vattnet men om du gör större och större hål kan du ösa hur mycket du vill, det kommer ju inte hjälpa någonting utan det är bara ett slöseri med Ja, och, och du sjunker till slut Men ja, avslutningsvis så säger hon Ett lyckat mottagande förutsätter en stark generell välfärd Av hög kvalitet som kan ge individen det stöd som behövs för etablering För oss kommer frågan aldrig att vara om vi ska ge skydd åt de som behöver det Utan hur vi gör det på bästa sätt Vi välkomnar övriga partier i den debatten Och det här sa då alltså Kristina Höj som är talesperson immigration och inkludering. Jag har lite lust ja, ja. Men ja, nej, men det är Vänsterpartiet. För att vi ska då ha någon generell välfärd Någon välfärd överhuvudtaget Så kan vi inte ha massinvandring Så enkelt är det Men jag tänkte då att vi ska gå vidare till de två Sista grejerna och det är ju två Riktigt roliga grejer eh, Men det första, att det båda handlar då om Ingrid Och det första är då De hundra viktigaste opinionsbildarna I Sverige Och magasinet DSM eh, har då sedan 41 år tillbaka listat eh, De hundra viktigaste opinionsbildarna I Sverige, listan för 2014 innehåller ett nytt fenomen, debattörer som i princip uteslutande verkar via alternativa medier och eller internet. Bland dem finns då dispatch-redaktörerna Lars Edegård och Ingrid Karlqvist. Eh, så Ingrid... Eh om vi ska prata om det, jag vet inte exakt vilka grejer du vi vill ta upp här men jag kan ju tänka mig att det dels har att göra då med vilka platser som ni hamnade på. Ja, det. jag Prästa. måste säga att jag tycker det är, jag får, det är helt obegripligt. Hur kan danske Lars Hedegaard komma på plats 74 och jag först på plats 99? Det är mjukt upprörd. Ja, men alltså vad gör du på plats 99? Ja, alltså, det är väldigt det. konstigt. Men, men, Nej, men, men, men man kan ju säga då att det är ju jag, alltså, jag, jag är jätteglad för Lars skull och det är faktiskt jag har lä alltså läst igenom den här listan Och han är den enda som inte bor i Sverige Och svenska som modersmål mm. Som mm. är på den här listan Och det är ju fantastiskt så om vi ser det för Dispatch Är det ju jättebra att vi Båda redaktörerna finns med här mm. Mm. Och jag har då själv inte röstat Jag var faktiskt inbjuden att rösta själv Men jag glömde bort det Så att jag har inte röstat mig själv kan jag, säga. jag hade kanske kommit upp några placeringar då. Mm. <laughs> men, nej, men jag tycker det är jätteintressant Och det är inte bara intressant Att vi finns med Och att Julia Cesar finns med på plats Ni och så. på avpixlat på plats 77. Det är ju jättespännande men det är ju också en annan grej att på första platsen hittar vi Jimmy Åkesson. Ja, det var ju det jag tänkte säga. Det blir dagens goda nyhet. Ja. <laughs> tänkte jag säga. Så den kommer lite innan slutet här men Eh, han kommer i alla fall bara säga det att eh, ja, han kommer på första plats då med en stor marginal till och med mm. yeah. sen, är, sen är ju kanske inte DSM det är kanske världens eh, största tidning men, men ändå det är en tidning och det är ju svinroligt att precis som ni säger, man ser ju ett tydligt mönster här alltså, vilket är det som, som plötsligt kommer upp och jag menar det här avspeglar ändå verkligheten något Ja, och de, det är ju trots allt journalister, kronikörer och opinionsbildare mm. som har röstat. Mm, mm, Jag menar, de konstaterar ju också då att nio av tio av de som röstade på Åkesson beklagar att de gör det. Mm, och då är det ju exempel Olle Westberg som ju, ja, alltså gammal folkpartist, nej. bor i USA nu för tiden. Och han säger då, Jimmy Åkesson har tyvärr förändrat det politiska landskapet. Och sen har vi Elisabeth eh, Höglund. Mm. för detta Sveriges Television så säger också Jimmie Åkesson numera sjukskriven och kanske på väg bort från politiken har på ett för Sverige fullständigt unikt sätt lyckats göra ett främlingsgräntligt parti till Sveriges tredje största parti. Så uh, Det är uh. ju alltså ja, vad de än säger så har de ändå konstaterat mm. att så är det. Och det. Då får man ändå ge dem lite credit tycker jag att, att de ändå ser verkligheten vad de ja. ändå tycker om den. För jag menar, ja. annars så brukar vi ju bara vara att nej de påverkar inte någonting och de är utfrysta och det är ändå ingen ja. som lyssnar på dem. Och, bla, bla, bla. och man röstar på den man gillar bäst och så men denna listan visar att det är inte folk gjort det mm. tycker jag att den är bra den här listan. Ja. Intressant. Mm. Mm, eh, en annan god nyhet här är ju att du har ju fått medaljer. Ja gud, det här ja. är ju den roligaste <laughs> nyheten. Ja. Eller du, du ska få medaljer. Du har inte jag fått en än. få Ja. Jag har eh, fått veta. Ja, och du, vi tycker såklart att du är värd många medaljer men nu har du ju fått, eller ska få en då, från Nils Ebbesens vänner eh, och jag tänkte läsa upp motiveringen här också. Ingrid Karlquist är Sveriges modigaste och mest talangfulla journalist. Hon har offrat sin framgångsrika karriär som redaktionschef på ledande tidningar för att kunna skriva sanningen om islam och den svenska massinvandringen. Och även om de svenska medierna har beskylt henne för att vara hatets drottning har hon aldrig vacklat när sanningen skulle sägas. Som född i en skånsk släkt älskar hon Danmark som hon beundrar och eh, betraktar som sitt gamla land Ingrid är inte bara Skånes utan också Danmarks prydnad, en oförskräckt kvinna som sänder en signal till andra skåningar och svenskar om att det lönar sig att göra motstånd. Ja, ja Det är, är ju så, det så, kul. så kul. Men sen ja. även nomineringen Det är så pricksäkert det här de säger Det är väldigt ja. det är precis så hur känns det. Hur känns det att höra det här liksom? ja, men alltså, Jag blev ju alldeles tårig Hörländs ja, man läser upp det här Det känns ja. ju så stort Och, och jag kände liksom så att nej, men Gud jag är inte riktigt eh, värdig detta Men när jag sa det till han som, som är ordförande För han i Sebesens vän och Så sa han Det är bara ytterligare ett bevis på att du är värd Att ja, du alltså, inte kan själv man... tycker att du är nej, värdig men, kan Men vi, vi, vi kanske ska berätta lite ja, om precis, precis. Nils Ebbesen och Nils Ebbesens vänner Nils Ebbesen är alltså en dansk nationalhjälte han var född 1308 Och dog 1340 Och varför blev han så berömd? Jo, han var någon slags Adelsman på eh, Norra Jylland när de Var då ockuperade av holsteinska Tyska grevar och Baroner, mm -hmm. och han samlade ett gäng på Om de var 47 eller 60 Strider historikerna om Adelsmän och borgare som överföll Den holsteinska grevehjärt mm -hmm. Och han hade, det var en hemsk slämtyp typ Den här grevehjärt, och han hade 4000 Krigare samlade, och trots att de var så få så lyckades de döda den här ondskefulla greven och flera av hans män och sen fortsatte upproret då på gyllan men det till slut redan i november samma år då Nils, Nils Ebbesen och hans två bröder lades på stegel jag vad... är sånt där hemskt äh, gammalt ja, vi... äh, straffsätt ja, Stegling här om någon undrar vad det är så kan jag bara läsa från Wikipedia här uh, Stegling är alltså betydelsen att spika fast en avrättad persons kropp eller huvud och, och eventuellt och hand på en påle i förnedrande och avskräckande syfte mm. ja, ja. Men trots att han hade så kort karriär så har han blivit en viktig del av det danska folkmedvetandet. man sjunger folkvisor om honom och, och um, man har skrivit skådespel och sådär om honom mm. Och då var det så att på 70-talet så samlades en grupp danska motståndsmän och motståndskvinnor och de bildade då den här föreningen Nils Ebbesens vänner och syftet med det var dels att de skulle ha föredrag om försvarsfrågor och så där, men också att de skulle liksom uppmärksamma människor som gör någonting för Danmarks frihet. Och... Så där. Mm. och det var bara danska som kunde få den tidigare. Men nu har man ändrat i statuterna. Och jag har kollat upp och det finns två svenskar som har fått den tidigare. Någon som heter Anders Horneman Blomström som forskar. På just Nils mm -hmm. Och så är det en som heter Bosse Andersson Som är specialist på militära psykologiska operationer Och det är bara, det är bara de som tidigare har fått medaljen Som kan nominera andra till den Jaha. Så, ja. Jag känner mig djupt hedrad mm. Och det ska bli så fantastiskt Jag har aldrig kunnat drömma om att jag någonsin i livet skulle få en medalj Så jag är mycket, mycket stolt ja, Det blir en liten ceremoni kring detta sen då eller? Mm -hmm. Det blir en ceremoni i Köpenhamn den första mars. Mm. Ja men vi är otroligt glada för din skull. Och som en som twittrade och sa att han är så glad att du är med i RLM nu också. Att det skapar en ny dimension så att säga. Så jag menar det är absolut. Vi är jätteglada att ha med dig nu. Och jag är övertygad om att det är många där ute som lyssnar som är det också. Bästa ja och ni är gulliga. Ja ja men det är väl dags att runda av det här programmet då. Men vad var det jag sa i början kära lyssnare? Jo, jag sa ju att vi släppte en bonussändning i fredags den trettionde vid hos hemliga möte med ST Har ni inte lyssnat på det programmet så kan ni gå och göra det direkt nu. Så om man har svårt att hitta det så ligger det ligger på hemsidan under till vänster precis som våra vanliga. Det kan vara lite svårt att se om man inte vet att de finns där men det är bra att hålla koll där också för det dyker upp bonusprogrammet lite då, då Ja, jag lägger, har ju börjat med att jag lägger ut även under alltså det, där det senaste programmet är och så under det alltså senaste programmet i, i bloggen så att det ska bli mer tydligt mm -hmm. eh, vad som är senast. Men... Eh, Ja men då Ingrid vi vet att du ska springa iväg nu så att eh, vi tar och rundar Om nu helt enkelt och, och, och så säger jag tack så mycket för att du var med Ingrid Med snart en fin medalj runt halsen <går> Tack så mycket Och tack Konrad. vi kanske också får en medalj Någon gång i tiden men det ska man inte ge sig äh, på det Nej det tror jag inte Det kan göra egna medalj, <går> men, Ja, vi kan, <går> vi kan ge en till varandra så här, ja. Men eh, i alla fall tack och bra för att ni lyssnar. Vi är tillbaka nästa söndag igen Och ta hand om er